«Постерегтися, так само, як і ти. Ой!» Їжак висконув і метнувся геть, не закінчивши свої бурхливі тиради. Волин озирнувся. Вік нього, але ще остронь, стояла якась постать, схожа на людську. Волин підвівся. Постать не рухалась. «Хто ти?» спитав Волин. Відповіді не було. Він ступив крок, потім другий, і враз очі вистоти запалали червоним вогнем, і освітився через них усміхнений оскал видовженого людину звірячого обличчя, що належало змії-людині-дракону. «Що ти хочеш від мене?» спитав Волин, не підходячи ближче, вчуваючи у світінні червоних драконових очей щось недобре. Той мовчав мить, вдивляючись, чи то у Волина, чи поза нього, не відповідаючи, а потім раптом стрибнув угору, скровуючись, звідки на Волина, ширяючи на розпростертих у повітрі своїх передничастих крилах. Які росли у нього з під рук, і вимахуючи величезним хвостом, який видовжувався і ставав у нього, при потребі, тугим і міцним. З бальців у нього висунулись довжелезні міцні кігті, заскреготіли і заклацали величезні, також збільшені враз зуби з пащики людиного звіра, а хвіст враз, ніби опірений. Пилкою. Зверху звивався і вилискував підмісячним світлом, як смертельна хижоглава зброя. Спираючись на той могутній хвіст, стрибанув він геть високо, і там, розклавши крила, закружляв над волином, і вже ніби червоне полум'я вирвалось з-поміж великих гострих у два ряди зубів, це був криваво вогненний язик Змія людини. Волин вивернувся, стрибнувши на дерево, ось де придались уроки білки, схопився за гілку і вискочив на неї. Розгублений, настраханий він, однак почав внутрішньо зосереджуватися це було схоже на грець. Тільки ж, чим міг відбуватися волин? Він не був ні лихим демоном, ні підступним. Загалом, це був ще підліток, який не знав своєї сили в повні. Розпалюючись, дракон зробив коло у повітрі, замірився у дерево, на якому сидів волин, і важким спадом кинувся вниз. Однак волин Уже знайшов гілку на іншому дереві і перескочив туди. Дракон люто вдарив за зубреним хвостом по дереву, аж усі гілки злякано затремтіли і затріщали. Та не зачепив волина, а тільки від невдачі розлютився так, що вся драконова пащика стала ніби вогненною. Замить. Уже справді вогонь виривався із горлянки, жахно було дивитись на нього. Але в Волинові було не до розглядин. Наступного дерева він не міг сягнути, дракон не випадково переловив його в ярку. Бо у долині, куди й скотився волино, росло усього кілька дерев, а далі були кущі, і лише на косогорі знову починався ліс». Туди б сягнути волинові, але не дострибнути. Він напружено думав. Часу було обмаль, бо дракон уже вивершував нове коло, заміряючись на інше дерево, на яке перестрибнув волин і, вочевидь, розуміючи, що з цього дерева волин не втече. Рішення прийшло враз. Волин скочив із дерева на землю і став проти дракона. Утумить, коли людину-змій був зовсім поряд і вже роззявляв вогненну пащуку, так, що вона стала разів у більшою за саму голову. І здавалося, вона могла захопити усього волина. Хлопець простер руки гору, напружуючи силу. І враз водяна стіна Перепинила людину з шлях. Втрапивши у сіну води, він зашипів, як залида водою вугілля, і враз опав на землю, закривши руками голову. Ще за мить увібрав у себе хвіст і крила, зменшилась його голова, і вже щось схоже на звичайну людську послідь лежало на землі, охопивши руками голову майже безпорадне. Що саме сталося із людинозмієм, волина аж ніяк не цікавило. Він метнувся гору і, важко дихаючи від напруження, від зусилля, яким переніс до лісу частину озерної води, що загасила шал людина Змія, почвалав лісом далі.